Запис 29 Здравей, как се казваш? Стефан, а ти? Аз съм Ани, приятно ми е. Откъде си Ани? Аз съм от Гърция. Наистина ли? А къде живееш? В България, в Бълчик. Какво правиш тук? Работя. Къде работиш? В хотел в Албена. Какво работиш там? Аз съм менеджър.